Tu tot, tot mai trăiești, bătrână mamă, Ție cu supunere mă mica casă, seara de aramă, Lumineze-o pașnic și senin. Mi se scrie că ești tulburată, că ți doar de mine nencetat, Că ades bați drumul supărată În paltonul vechi și demodat. În albastre serți se răzare Gând pustiu ce lacrimei de val Că la crășmă într-o căierare, Mi s-a înfipt în inimă un pumnal Mamă, nu-i nimic Delirul fură gândul tău Ducându-l spre prăpăd Nu-ți bețiv chiar în așa măsură Ca pierând să nu te mai revăd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 Cum opt ani în urmă făcut Nu trezii șertăciunea crudă Nici regretul că mă risipesc Prea devreme pierdere și trudă Mi-a fost dat trăind să pătimesc Să mă rog tot nu mai da povețe nu e nevoie Dusesc câte-au fost numai tu reazim la tristeți, numai tu dai vieții mere rost, fieți deci neri uitată, nu mai duce dorul necetat, nu mai bate drumul, supără, în paltonul vechi și demodat.